Jack și vrejul de fasole de Joseph Jacobs A fost odată o văduvă croitoreasă care avea un băiat, Jack. Amândoi locuiau într-o casă modestă și toată averea lor era o văcuță. Văduva vindea laptele țăranilor din împrejurim și mai cosea câte ceva, și astfel aveau bani de mâncare și haine. Într-un an, nu ploase mai deloc și nu mai crescuse niciun fir de iarbă Așa au hotărât să vândă vaca Într-o dimineață, mama l-a trimis pe Jack la târg Pe drumul spre târg, Jack s-a întâlnit cu un bătrân slab și amărât care l-a întrebat Unde duci vaca asta, copiile? Păi, o duc la târg, să o vând Că nu mai avem cu ce să o hrănim Ea spune... Îmi dai mie vaca asta, în schimbul a cinci boabe de fasole. Nu, nu, nu, nici gând. Gândește-te bine. Boabele de fasole sunt fermecate, iar tu și mama ta vei scăpa de griji. Nu se știe ce a fost în mintea lui Jack. Sigur este că a făcut schimbul și s-a întors acasă cu boabele de fasole, fără vacă Ne-ai nenorocit pe amândoi Ce o să ne facem de acum înainte, Jack? Din ce o să trăim? Hai, mă, mamă, n-ai auzit că boabele de fasole sunt fermecate? Mai nebunit, băiete Mai bine treci la culcare Mama s-a înfuriat și a aruncat pe geam cele cinci boabe de fasole În seara aceea, de supărare, cei doi au adormit fără să mănânce Dimineață, când s-a trezit Jack s-a uitat pe fereastră și nu i-a venit să-și creadă ochilor. În curte crescuse un uriaș vrej de fasole care părea să se termine printre nori. Curios, Jack a început să se pe vrejul de fasole crescut peste noapte și urca și tot urca pe planta uriașă până când a ajuns deasupra norilor. Și-a aruncat privirile în toate părțile și a văzut în depărtare un castel. A călcat atent pe norii albi, groși și pufoși și a văzut că își putea continua drumul fără să cadă. Așa a ajuns la castel. A intrat cu teamă în suflet și s-a trezit dând nas în nas cu o femeie. Era slujnica uriașului care avea grijă de palatul acela. De unde ai apărut, băiete?" m, -m, -m am rădăcit." Ha! Și sunt și mor de foame." Înduioșată, slujnica uriașului i-a dat să mănânce tot felul de bunătăți. Dar când s-au auzit pașii greoiei căpcăunului, aceasta l-a ascuns repede pe gecă în cuptorul uriași din bucătărie. Îndată, uriașul a intrat și el. De de foabe! Uh, Dă-mi să mănânc, femeie! Acum, acum! Îmi <sus> miroase a carne de om! Dânăr! Vreau să-l mănânc! un. Um. Este. Oh, dar cum ar putea ajunge vreun om prin părțile noastre? ia mai bine. Ia, ia mai bine, ia și mănâncă iute. Ghișterastra. Ia uite, uite picioare la asta de porc. Ia, ia, ia, ia. ia bea și puteo ăsta cu vinia. O! Am uriașule, parcă te-ai așa la bătrânețe. Auzi tu, om? Ei bine, după ce s-a săturat uriașul a scos trei saci cu monede de aur și a început să le numere. Număra și se tot încurca până când, în cele din urmă, a dormit cu capul pe masă. Uriașul sfărăia de se cutremura castelul. Așa că Jack a ieșit pe furici din cuptor, a luat sacii cu bani de aur și a luat-o la fugă peste norii albi, groși și pufoși, până a ajuns la vrejul uriaș de fasole. Apoi a coborât cu atenție cât a putut de repede Unde ai fost, Jack? Era să mor de spaimă când am văzut că ai dispărut Sus, mamă! Sus pe vrejul de fasole! Uite, uite, mamă, uite, uite ce de bani am luat de la uriașul cu stea în frunte De la cine? De la uriașul cu stea în frunte, mamă Ce, n-ai auzit bine? Am auzit, am auzit Dar tu nu știi cine este acel uriaș cu stea în frunte? De unde să știu? E dușmanul tatălui tău. Uriașul cu stea în frunte e uriașul uriașilor. Și acela l-a omorât pe tatăl tău și a luat toată averea. Ei, hey, am trecut o vreme și monedele de aur s-au terminat. Ei au împărțit din ele tuturor oamenilor nevoiași. Așa că Jack s-a hotărât să urce din nou până la castelul uriașului, mai ales ca acum știa... Că i au omorât tatăl și că bogățiile din castel Trebuiau să fie pe drept ale lui și ale mamei lui S-a avuntat voinicește pe vrejul de fasole Apoi a pășit pe norii albi, groși și pufoși Până la castel Nu a mai stat de vorbă cu slujnica uriașului Și s-a strecurat în cuptorul în care s-a ascuns și prima dată Când s-a întors acasă Uriașul a început din nou să strige De fave! Miroasea carne de om. Tânăr! Nu mai au oameni zmiroase! Vreau să-l mănânc. Te-am mai spus că ai îmbătrâni că te prostăști la bătrânețe. Uite, uite, gruturi rasea miros, așa! Ia! Poftim, ia, ia, ia și mănâncă, vă mănâncă, vă că nu te mai saturi niciodată! E foame! Când nu te ți ție foame? Acum că m-am săturat, aduci și tu găina cu ouă de aur! Uite-o, stăpâne! Când uriașul a mânghiat găina pe cap, aceasta a cotcodăcit și numai decât a făcut trei ouă de aur. Din cuptor, geca a văzut și a așteptat cu minte să adoarmă unul. Slojnica a plecat și ea să-i facă patul. Când uriașul a început să sfore, geca a ieșit din cuptor, a înșfăcat iute găina și a luat-o repede la picior. Trezit de larma făcută de găina fermecată, uriașul era în urma lui. El putea să alerge repede pentru că pașii lui erau mari, dar Jack se gândise și la asta. Ei legase și returile de la bocanci în timp ce acesta dormea. După câțiva pași, acesta s-a prăbușit. În acest fel, Jack a avut timp să ajungă la vrejul de fasole și să-și dea drumul să alunece pe el până jos la mama lui. Mamă, mamă, ține găina asta fermecată! Nu o lăsa să scape! Ce se hude, Jack? Este și cu stea în frunte, mamă! Ce ne facem? Mă duc să autoporul toporul și să tai vrejul! Și a tăiat vrejul de fasole care s-a prăbușit la pământ, iar căpcăunul a căzut și s-a făcut bucăți. În locul unde a căzut s-a format o groapă uriașă. Jack și mama lui s-au îmbrățișat fericiți și au promis că vor avea grijă unul de altul până la adânci bătrâneți. S-a făcut dreptate. Uriașul și-a dat duhul, iar din averea tatălui lui Jack, băiatul a recuperat doar găina care făcea ouă de aur. Dar din acel moment nu au mai dus grijă de nimic și au mai și ajutat ca și mai înainte și alți oameni săraci din ținut.